kemi thënë përto duke u bazuar në argumentit e shëriatit, kjale se Allahot Azzogjallë dhe kjale se Muhamedi sërë Allahu e Sallem, kemi thënë se të gjitha ato që i kemë përmendur jenë të babaza, të panevojshme, madje edhe të rëzekshme për individin. Sonë të me lejnë Allahot Azzogjallë, jemi në takim me një tem të rejë.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 të shkollimit univerzitar. Andaj ka mënduar që si kur u pata premtuar dhe me erët që të flasim për diturin. Që ka thot islami për diturin? Që me kët të kuptujmë realisht pozitin e dijes në islam. Dhe në në tjetër të, të, të kuptujmë drejt se si e përkufizon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 e pjesa në betur pastaj me lena Allahu Gjellë Gjellali unë bete të trajtohet në emisionet e radhës. Kërflitit për diturin nga aspekti islam, dhe që ka thot feja për diturin, që ka thot islamin për diturin, zakonisht e ka një fillim të rëndësishmë. Dhe këtë fillim nuk është përsëritje, por është një adres e rëndësishme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 kemë të bëjmë me një shpallje e cila i jap dituris 20 të posaçme. Të fillon shpallja e Allahut dërguar Muhamedit sallallahu alei dhe sellem me kët shprehje, me kët ajet, me kët kërkesë hyjnore. Padoshim se nuk është domoshem e zakonshme, jo për shkak të shpallës.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 një kaptin të asilin të njajshme ma që i erdi Muhamedi s.a. Vdeqen Arab ta se kohë, shkuan, erdhen të tjerë, dhe sfida mbeti e ngritur në këmpë, por kjo sfid mbeti e pasviduar. Kjo sfid mbeti e paranuar. Kjo sfid mbeti pa përgjigja. Nuk paten mundësi Arabët me gjithë fuqin që kishin në rafshën e gjuhës letërsis të asilin dhe i të njajshme. Në kuran i një më poshtë dhe në këtë rafshë. U amësaj se si është gjuhëa. U amësaj gjuhëa në letërsinë. Por u amësaj edhe aspektet tjera të dies dhe njëhuris. Për treguar se kë kuran ka ardhë që njëri unë të nëzirë nga ersirat e pa dies, nga ersirat e bestytnive, nga ersirat e trilimeve dhe paragyukimeve në dritën e dies dhe njëhurive. Në atë që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 Nërse islami erdhë, koron e erdhë për të zgjeruar kuptimin e dijes, për të futur në konceptin e dituris, edhe me i dane fushat e tjera, që fatke që shësat tek njerëzit nuk koncidru në dije, pra të janë dije. Ndë islami nëzori njerëzit nga ngusësia, apo e epsheve të tyre, nga ersire e kësoj vote, në gjërësin e logikës, në gjerësinë e arsyes, në gjerësinë e diturisë dhe dritën e Allahut, dhe dritën e cila u andriçon njerësve jetën edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Të të Për këtë arsye, fjala e parë ishte Iqra. A ju di atë tretish është që mund ta përmendim këtu pa thënë kjo çudi në takimin e parë nga se posta t'niyet përgjigje rënon këtu çudi, nuk bëhet më kjo habi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 Nuk i kështë e, e letë, të apërbalante, nuk i kështë e kjo situatë e letë. Me gjithatë, Allah u gjëllewale e ngarëkoj me këtë obligim. Dha i shkoj si, si, si i trambur, si, si shkoj si, si, si, me, me njëlloj, uh, frike, shqetsimit të gruja ti khadigje, radiallahu anha. Dhe tha zëm miluni, mëmbulani, mëmbulani, po thoi si ka e thë.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 Se njerëzit nuk kanë dhije. Dhe në qovë se kanë, e kanë marë shumë lethë, pa ndë një mund të theksua, nuk kanë paguar djerës për te, shumë, për që a ditur vlerën pasaj. Përndaj, Allahu Gjellewala e bëri të rëndë për në këfilim, për mes një metude të rëndë, që të dhije se kjo dhije është të fështirë. Në këshkja e lethë, andaj thët, Hasan el Basriu, po të ishte kjo dhije e letë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 Apo, nuk është le të arritë dirit e kaj. Andë Allah gjellëve le të thë, o, ti imbuluar. Gretu dhe falu. E mësëj si të falet natën e qëfar pjese, për po në fundi tha, inë se nul ki alejke ka ulen të kila. Ne do të zbresin bitu një fjall të rënd, një fjall me pesh, me rëndësi të madhe për juve. Kështë,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 Në islam, ku e kovenin dhia, dhitoria, thot iman Bukhari u vije, kamlel kauli wal amel, para fjales dhe para veprës. Do të thot në islam nuk lejuet të flasësht asgjë, pos me dhitori. Nuk lejuet të veprësht asgjë, pos me dhitori. Gjdo fjale pakurdinuar me dhitorin, është ignorancë. Gjdo vepre pakurdinuar me dhitorin, të këthen në kohën e paganizmit, që ishte para fjales ikra. Andaj, pra përbëturia,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 do të tëtë me një mesatare më të thuet, shtatë herë gati një gjithë dë kaptinë. Një gjithë dë kaptinë të koronit, parafërsishtë shtatë herë, vetëm për mesfjallit diturit, koronit i nëzit, lezuas të ti, pasuas të ti, që të pajisën me diturit. Në kanë stimulim me i fuqishën për studentat, për asimtarat, për nëzënsit, për mësuasit, për diturit, Se sa ta bëjnë këtë për mes Kur'anit? Filësa Allah gjelë gjelalu. Ndë ajë që e ledzanë Kur'anin, ajë që mësënë me Kur'an, nuk ka mund si asë një herë të mbetit në karavanin e njerëzët të prapëmbeturë, të padishëm. Me automatizm do të bërët në karavanin njerëzëve përparimtarë, njerëzëve të civilizuarë, njerëzëve të do bëshëm për shëqërinë, njerëzëve që janë të dishëm. ndërso përmendja këse fjale në hadithë dhe Muhammedi s.a.s. është aqë e shpeshtë, së so që mund të thimi së nuk mund të nëmërëm. Me që përmenëm, dhe të tëtë uh, sahion e Bukhariut, maherët, uh, libri sahion e Bukhari, shkuat në ruar, është një, vetëm një koleksion, nga koleksionet e shumë ta, dhe të nëmër ta,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 Libri më i sakt në përmendin e hadithet e Muhammadi sallallahu a sallam. Adini sara është përmendin, bedim në këtë liber, fila dhja, nbi 300 herë. Në umet, një popull, që njëdo kapetin nga 7 herë, ka kapetin që së përmendin dhja, farendo shta, në kuptim dhe i për det, por përmendin kapetin dhe, dhe 25 herë. Ndhe kur thëmë 7 herë, është mesatarja e përmendit në qëfët e shpërndat gjithasurët.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 Andaj të flasësh për dobin e dijes, përëndësin e dijes në islam është të flasësh për dijes që nuk mund të përfundosht së folëri, atë një emision, asë në 2, asë në 3, asë kush edhe sa emisione tjera. Unë dëshova që kjo të shërbe vetëm si një hyrja të jetë e përgjithshme në këti me këtu informata që i përmandë dhe një më tani, duke lëndë pa përmandur argumente e argumente, ajete, ajete, hadithe, hadithe të shumë ta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 Pyetje e qësë e i viskës e pikon Mos lejoni që t'ju ngulfasin brengat Sepse ne ofrojmë zgjidhjet të drejt Që burojnë nga Kurani dhe suneti Pegamberit Alehi Selam Në ndyçni që do të martë Nga ora njëzet Në PIS TV Kjameti është aferë Një emision që shpjegon hëllësisht shenjat e kjametit vjen të shtunën nga orën njëzët e një me hojgj Ismail Bardhoshi. Ka njërët të cilët dyshojnë bëj fakt një rinjalljes dhe shtrojnë pyetje bëj argumentet e rinjalljes. Kushe në argumentet e rinjalljes? Shenjat që ka ndodhur. Shenjat egzistuese. Shenjat që pritët të ndodhin. Metoda më esak të trajtimit të shenjave të kjametit dhe konkretizimit të tyre në botën akt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 Andaj Mos Haroni në ndiçni që do të prendë ora 20.30 në emisionin Eqim se Bashko.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 Facebook, dhe gjithashtot edhe SMS-ave që kanë ardhë Thëtë Mirë, para se Na lemënë se kemi telefonat, urnani? Salamu alëkim Aleykum salamu rëntullar A më më piti e hoqë Po, bëmë la, të të nëgjuje mi, falë la Si, në në amë e kënë e kënë e kënë e kënë i fafri në e, dhe në pofë si ishtë në ufë si në dhe një si po në dhe gjine, pa është gjina për frikë për fejtë mësliman, a të shysh, a minë është në më të rrgur. Ke frikë caktuar prej qysh edhe njerë, a banë mësjaru? Ka. Kërë në rrënë e ka mësjaru, me frikë, që me thonë, ishë në shgjinen, me më thonë, kërështë për nësjë ishë të për dishtë kërë një po. rrën, e ka mësjaru, e dhe e. Ta, mu � Ë çysh frynç me Kur'an apo thot diçka tjetër apo neve për këtë. Ë çysh do të ja çmevojmë se po vojhim me Fazulia ka lënë dikush se jam mëeta së gjithë çysh. Ë çart, ë çart, ë çart, do të marr përgjigje inshallah tonë. Do të falë nga. Selamulejkum. Alejkum selam Allah. Do të pyt për diken që frynë dhe pretendon se me këtë fryrje shërën njërë të smutë që janë me smutë në nërshme si përshamullë siheri nga preket e gjenëve e kështë më radhë dhe kur përpytet për metodën si shërën thët nuk mund të atë regaj se kam besim të trajeguar. Kjo është një shenë e dhej përdej se kemi dhe me një magjistar dhe faltor nga se dhe të tëtë njëriju që frynë ledzanë munduat të përdor mjetë është e qartë, në kam su Muhammedi s.a.s. Si bëjt kjo, bëjt duke lezuar ajetul kursin, Allahu la ilaha illa hu alhaju al qajum, bëjt duke kënu alhamdu lilla rabbi lalemin, kul hu allahu ahat, kul audhubi rabbi lfalak, kul audhubi rabbi nas, ajetet të tjera të ndryshme, në të kjo është e qartë, nëse njerin njër misteriozat të fshehur, e ushtran këtëve përmëtari të shërimet, por nuk të regonë si e bënë, Atëra kjo është e dyshimt, nuk bën të shkohet atje. As nuk bën që të trajtohen pacientët e kaj, gazet kjo është e dyshimt. Dietar kanë kurzuar që fryrja kurani, rukja të jetë e lir, të jetë e lejuar ka disa kushte. Një nga ato kushte është që fjalët që përdoren, lutet që thuan të jenë të qarta, të dië çka po thot. Nëse nuk dim çfarë po thot, nuk dim shprehje çka po i thot. Lutet që po Lute për i përdor duhet larguemin po tin gasa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 A është në zonë a më zonë përshëmull njeriu? A do bon të nda zonën Allah e apo në zonë me fone me mësuar dikush që jam profesor apo mësues aty kush? A është në zonë që ish Allah e ka shkruar? Është qartë, ë është qartë, ë është qartë. A citone se Bona si atë tregon vozë se do të dalim sepse do di këtë. Inshallah, inshallah tash e mer për Gjerminin Allah, tash inshallah. Ah, faleminderit. Korqe, Allah, korqe, faleminderit. Faleminderit shumë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 apo dalloi në në në bazta habsisëve të tyre dalloi njerëzit dalloi njerëzit dhe kjo është dhuntia e Allahut azhgal që Allahu i dallon njerëzit mes vetëve mirë po mirë po absolutisht nuk duhet të mbështetur në këtë ngasë njeriu mund të lind i dishum në kuptimin mund të lind i aft dhe inteligjent dhe i shkatër për mar dia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 A der padushims ajo fiket dhe ai asaj më shumë pas ajo asherën sa harrit. Në anën tjetër ka njerëz që mund të kenë vese të ndryshme. Për shembull, një tkëç që ka. Fotunë që shtohet jamë, çshtu komlindën, s'më mendru, themë se është e vërtet. Nga se njeriu ndryshon, edhe për të mirë, edhe për të keq. Njeriu mund të ç të mirën që, që e ka, ta kultivon, ta bën shumë më të mirë, por mund e tkëçën që ka, ta ndryshon, ta bën të mirë.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 të kujdeset njerëzit për te, mësusit për te, familia për te, që ki pasaj të bët njësër dikushi, të arrin në bas të këtita lindi që e ka. Prandaj, kjo fjall ka diqka dë vërtit, por, ka diqka që duhet të shëruat dhe të bët e qartë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 Po. E, njëri të se, që shme thamë, më imë ka ndodhë dhe rasmi se, ka thamë e ke marë që të sen, edhe onë e këndodhë dhej, pasha zotën, pasha valë njëta. Po. E dhe nuk u din dhej për sen, që me thamë, që doherë i kam të sen, e si jaku marën për shanë dhe për sen. Po. E, e, dune thamë, a, për shanë ku ta përmesh, a në minalojt, a në dulem të gjithar, a... Po, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e mërë përgjën tashin shala mërejnë allatë alëgjënë. Në të në mirë. Në të në mirë. Një. Njerëzën nga njerë e kur kanë mësë pajtime, kanë dë njerën dë një konflikt saktuar, mundohen që të ambrojnë mendim në tyre në një atë ndryshme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 Pasha fëmitë si mkon. Pasha babën si mkon, pasha nonën si mkon. Pasha atë, kjo është haram. Haram nuk bandomu betun kriesa. Muhamedi al sallallahu alejhi vesellem ka thënë: "Men kane minkum halifan felihelif billah." Kush për juve dëshon të betohet, let betohet le në Allah. Për ndryshe të hesht. Andaj, skeni aport që bën këdertim është të betohemi në diçtë të poshtë në Allah, nuk lejohet. Pasha sytë se kum pa.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 Ço'i kë është pasaj problemiohti? Un besoj, të betuojm në Allahun e Madh. Mi pongalesh porimi se ndoshta nga pardurimi i shpërt janë pashallahun, pashazutin, pashallahun, pashallahun, shpesh parduhet devalvohet vlera e këtij betimi. E pastaj kur na duhet me përdor seriozisht, nuk e ka pozitën e duhur, gjasë na vetë e kemë humbur vlerën këtij betimi. Andaj duhet të besimtarët dhe besimtarja të jenë më të kujdess në betim, mos të betuohen për çdo gjë, mos të betohen shpesh, mos të betuohen çdo rast. Ja, zbetohen në Allah.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 mërmes betimive të shpeshta madje nga njerë, Allah në ruajt e të rajshme betuar nëmën të allahut rajshme është nga gjënojtë më të mëda është keli e rënd dhe është krim për të cilin qëse nuk pendohet dhe nuk lërgun të nga kjo mëkat dhe pru si këti mëkati meritën dënim të dhimështë të, dhim, të, të kallahu ka që le gjelalu malko të kallahu ka i mëdhnuar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 Vënë për shtëtë që më për në farë në mëzën e qëmi sa të u nukë komë pasër, dhe sa në për të dytë, a, kështë le e lejusën e dhe bashkanë gjithë në mëzën e drejkës me të qëmi, jo vazhdimishtë, po, ku për shëmën, ku këmë në tunë, ku këmë për shëmën, në shpej, e... por me bashku gjithë mund gjatë ararit punë, sa po, gjithë mund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 Inshallah ma qe ti muslimi bashkangjit namazën e 40 të qenish kur ti ke kushtet për shemb që sën përshtatshëm për mëson. E qartë, e qartë. Inshallah tash mer përgjigje me lenë Allah ta xoje. Faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë. Allahu jalla wala thot në Kur'an in salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta. Allahu thot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 për ndaj namazin duhet t'i kushtu më nëzit madhen kone vetë, edhe Allahu Gjellewala i ka kërstua rapt ata të cilët parsuja, e nëzirën namazin nga kuati, dhe ka thënë, vajlunin musallin, en ledhinehum ansalatim sahun, mirë ata që falen, ata të cilët e nëzirën nga kuha namazin, do të dhëtë janë të pa kujdeshëm ndaj namazit të tyre, i bënja basi sot, jenë ata të cilët e presin namazin e afshëm, dirës t Momental, do thot, dal ku namazut, hin ku atëher ekta losë ka fal namazën e kursë e kaluar. Para më ndanë shikuan ndëruar, nëse mirë për ata e kërsin për ata që falen, ata falen, por vetë kohën janë rruën, Allah ka mirë për ata. E çka u mërmën për ata që sfalen, heq Allah ndaruit. Çfarë mirimi janë ata, çfarë kërcënim janë Allahu, Allahu për Allahu dhe leu Allahu na ruaj. Po ti thënimi temën tonë. Andaj ne si duhet që të kujdesemi për namazin kur na varet.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 ekziston kemi telefonuar vazhdo me kët po urdhonë urdhonë më ke di a kemi andanelin po a po te kam një problem se unë vuj penis mund le të vazhdushme po ciklet e tor nga do marrat das në shkollë po pa po pa më zot shkak se ujë po nollet a më shumë tregoni zgjidhja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 Andaj nga një një një një një pun, nuk kam mund të si është në situatë atila, lejo nga një një një me bashku, nga njëra. Por jo këtjet e vazhduhshme, të gjitha dit e punës me bashku, kjo është problematike, nuk banë kështo. Duhet të bëzë gjithje, duhet të egzën një vend, në pun, ani nësë është në gosht, nësë, në qofës është në gosht, shumë për shambull, për shtatër me vend e si të ki mundësi. Për 7 Ja se nomozi nuk ka nuk ka diçka që është shumë e gjatë. Përshëmull gjysurë më u fal për ima problem gjysurë më shput nga puna me gjithë nivel problem. Ja nomozi i kinisë e shkurt. Një për po më nei më një falë mesatarë, jo tash në shpër më u fortë në xhami më ka dalë. Po çe po them që pak më pak më shpejt. 6 minuta e fal, 5 minuta 6 minuta e fal. I kinde. Antaj, në çdo kohë shumë e gjatë njëri që të bën një zgjidhje. Unë thash duhet bëjmë përpjekje.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 të interesojmë, të insistojmë të, të fëndamaz në ko, e në qëfëse gjithëmonë nuk mund bëjmëzidhe nga një herë në ndodhë që të jemi situata kritike dhe mund të iki këndia del tërësisht ku asajtë të hynë akshami, a të në këtu situatët të jashëzakansh me lejo të përdorat bashkimi. Allahu edhin, mas mire. Pyjtja të të tërë ishte do se ka problem me cikëll, dhe si duket kando një se kemi telefonat urnani Selam aleykum. Aleykum, selam artullah. E, ka një pykje, on jam bakuror para vëtë dhviteve, e para dhvite, këmë letë me do motra, nuk e kuptova, më fanë që nuk duesh me majtë në bjenin e ve, si som masqipnis. Po, S... e, dhe më fanë të burit. Që ka nuk duhet në me mandë? Jam bakuror para vëtë dhviteve, e ma tun jam. E më fanë nuk duesh me majtë në bjenin,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 do dhe të thot, dheu njëra, pastroj fytyrën dhe duart dhe merr fund. Ky është teyumimi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe falo me at teyum thash në momentet ekstremë ku nuk ke mundsi as të tarifitë të ujit dhe rrezikohet koha e namazit, gazetë në këtras diëtor i kanë dhënë për parësi kohës para pastërtisme abdest. Prandaj mëno me pozicion rreth veti gatë sot ke mundsi një shishë afër vetë është e lehtë, nuk është problematika. Nëse ozë ka ujë, ajo shishë nuk humbet, përdoret për pirje. Nëse nuk ka ujë, shishën që ekipi përdor për të marrë abdest, dhe mendon që një shishë gjysmë litrëse me ujë mjafton për marr abdest sa dush, veçanërisht kur mund të përdorë edhe mestet, do të thotë që nuk merr shumë ujë, larja e këmbëve, atërm mendon që edhe me më pak ujë mund të marrim abdest dhe të bëjmë, të bëjmë zgjidhje. Andaj duhet timë të gatshëm për çdo situatë, nga se namazi pneqon diç diç që është më shënjta.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 Selam aleykum, hoz. Aleykum, selam, arhutullah. Uh, Doshna dhe bo një për tjejtë bëjdoat se dy vjetë. Po? Edhe e ljusë sej Allahin në shëmë shërru një vla. Po? Po, i kam e qëtje doktorat e, i kom pasë muslinën e hozët e, i kom pasët disa hozë, avu këpëdan? Po? Por, ka njëherë është në regu, laj, ka njëherë, atë din natën rëjani së për tëtë. Po, po, po, si pas hoqës, hoqës nga fëmë ka që fëm, regullim diska të doktore. Po. Shkëjtë doktore, disa terapijëm të jabon, apet e njëta procedur është. Po, po. Dhe dashtë më falendurë shumë, se jep një për i hoqës që komë respekt mas shumë, që të respektoj mas shumë. Allah është përblehë, Allah është përblehë, Allah është përblehë. Që kështë dhe është, salam më dhe. Aleikum, salam më dhe barakat.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 biamre apo ngadica e ahub identifikimin e priordhen që e ka. Do ta ta ignoran priordhen e familjes së tij dhe të përdorë një priordh tjetër për mburje, për ta fshiur turpin e familjes së tij. Kështu më radh kët e ka ndalëu Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Edhe pse në essence, edhe pse në essence, edhe bart jam biamnit të burrët te gruaja nuk është një traditë e një or islam. Këtë e kanë marrë muslimanët vonë nga të huajt. Por që dietarë kësoj kanë përzitje. Andaj nuk është deri në këtë masë duhet më ndryshu. Në qoftë se, në qoftë se ke bër kuror dhe ke mbiem në burrët nuk kanëvojë më ndryshu. Mbejt ashtu sa e ka shkuar. Po një ditur don me bukuror atje, edhe në komun ku nxirren certifikata të kurorizimit, e kjo opcion atje, zgjidhjen e kij. Ta mbash mbiemën e vajzëris mbiem në burrë apo të bashkohsh me së dyave, që ti at mbiemni do i vajzërisë mbiemni burrët. Nëse është e mundur që të përzihet këta treta, do ta mbash mbiemën e vajzërisë edhe të burrit, është një zgjidhje adekuate përshtatshme që nuk humb mbiemën e së kaluarës, por edhe identifikohuash me familjen tënde që e ketë tash tek burrët. Por nëse të kanë mbetë ajo ose për dokumentacion duhet mbetet i burrit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 duhet të shqecosh në këtë dretim Allahu edhe në mas mire. A kemi një telefonatë si duket? Salamu alaikum. Aleikum, salam, rëhmët Allah. Pa, alloj, alloj, shullet, desh ta me dhejt rrët punës të gësullit për banor të shpellës, kërë janë lutë, për shambull. Desh ta me dhejt rrëk asoj se nga se lutësht për një punë dy jesë, me një vejt për taktume të këllën e kebo. Desh ta me dhejt se bo për të allohu në kto a moje sona në sabop edhe është e, e mundshme që të pranohet kjo. Po, po, pyetje më vënë qartë. Është qartë. Selam alejkum, oh, xhalli. Selam, t'u laketat alaykum selam. Për këtë rasë ishte thotë bëj dua çë dytë për një vëlla që është i smur dhe pastaj përmendi vllau i nderuar që na telefonoj për rrugët e tij në shërimin e vllaut të tij saqë ka pasur tek hoxha për rukje, për kandidin e Kur'anit, para tek mjekët dhe problemi mbetet ende. Hoxha thotë se nuk është për rukje, kanë për trajtim mjekësor, ndërsa mjekët përdorin një terapi dhe pastaj ë vllaut ti të tij shfaqen poleme të njëjta, do të pa ndonjë pa ndonjë shenjë të qartë shërimit. Fillimisht El-Allahu më ndërmanduar që tashrëm vllautën. Dhe El-Allahu më ndërmanduar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 dhe befas, befas janë shfaqë shenjë të rrugdalit dhe të shërimit dhe kemi pasë e soja kemi paharë në aso smunje, soja kemi paharë në aso i sprove. Në shumë dhe sot njerës të cilët, kur prej nga një një sprovë, dhe në Allah Gjellewalat që aje sprovë, ti përkull për Allah Gjellewalju. Sa begati kanë tentut në përkullin për Allah të s'kam pasë të kësas? Me sa begati Allah të ka godit, përkullin rruku kurë, Dhe ka qenë e mjaftur në një sprov me të përkull, në rukur me të përkull sejtë, dhe ka qenë hajrë për ty, ka se ke mujtë me dalë për i kësej bote, pau përkullur e që tjetë kjo më e keqe, se tjetë të ishe me mira vitën shëndetën dobi. Ndaj, mas të shgënjemi, as njëra, mas të kemi kur me ndim të keqë për Allah në Gjellë e Walla, dhe të imi të binu të gjithë dhe sprov që na vje, vje me caktimin Allah -E dhe në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 A seqdeja, po e qartë, e qartë, so. e qartë, e qartë, e qartë. Salam aleykum. Aleykum, salam aleykum. Pyqëja rrështë e për të vësullin. Qa të vësullin, se vla përdojnë një shprej e do në shërjatike, që rëgjunë në arabe. Të vësull është që një njëri të kërkan nga Allah o gjëlle o ala realizimin e ndë një dëshjire, ose në një kërkesë, ose ndë një nevoje, par duke përdojrër, Dokja pardun ndonjë mjet që i ndihmon tek Allahu për t'ju parë në këtë kërkesën kët nevojë. Andaj tewasulun ga vasila, përdorimi i një mjeti për t'u ofruar tek Allahu xhela uala për të arritur. Tewasulit që njerëz mjetë që njerëzit përdorin janë dy lloje, të ndaluara dhe të lejuara. Ata që përdorin varreza, tyrbe, teqe si mjete apo për t'u ofruar tek Allahu, por duhen të vdekur njerz, përdorin gur, gjetha këtoën besytni dhe Allahu kështu nuk përgjitët, dhe i dëna në ta që bënë këte vesurit. Por në ju të bënë te vesurit, ta Allahu gjallë lewala, si kurse kam bënë banurë të shpeles, kjo është a ditë i gjatë, por shkurtime shtë, tre shohë ka ndalë në piknik, në gjyëti, ka ndalë në malë dhe ka fluar të bje shi, që sërën nga shiu janë fut në një shpeles. Nga rami a shiut është rukullisht një shkëmbi madhë nga lartë dhe oa Kuraznoll si u këndentu me dal shtyje, shkëmbi shtyje, shtyje nuk largohet. Nga se është ngjit fort për shkëmbin dhe dhe ka mbëtend brenda. Kam provuar të gjitha metodat për ta larguar shkëmbin, nuk ka pas mundësi. Ate shfar kanë thënë, kanë thënë atë çdo kush për niveve, leti mase që i kanë shpenzuar me mundësitë fuqitë tyne. Tash janë dhëtor të Kallah, dhe kanë thënë, "Letë afroja çdo kush pënive te Kallah, me ndonjë vepër që shpreson se Allahu ja ka pranuar."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 Dhe të mëllit që i këtë ashtë e ka linë që këtër vjetë, i gjenshtë mundërë është të gjallë. Ta së të pesë, ka me shkazanë, në pesë, ka gjyë që të remënit. Ashtë bichë kapi, që to më gjive, ajo krisë të shenë ondërë, të përhe me shkazanë, e të, të shenë ondërë, dhe të i qëtë një. E qartë, inshë Allah të shmerë përgjimë e lene, Allah të gjallë. Alikum, salam Allah o të të suna al-Imran nga lutit ta e besimtarë Rabbana inna na samiqna munadijen yunadi l'imani en aminu bi Rabbikum fa amanna Rabbana fa gfirlena dhënubena wa kefir anna sejiatina wa të wafëna ma le brarë o zhoti jon ne i ndëgjuham një thërës duke naftuar në besim dhe ne i besuam ty nda jo zhoti jon përthu e se këta pëllim parit e këti besimi o Allah ne i falë më qatë tona nda dhe kërët argument se lejohat të me vepra të mira tek Allahu xhe lavala dhe ndalohet ajtëtë që njerëzit e kanë shpikur dhe shpifur në emër të fest. Në çdo fsë përdorni vepra të mira të vesul këtë hapseva në botë padyshimse më mirë që veprat mos spreqën. Çdo shfuzyim i veprat mira në këtë botë ka mundsi, ka mundsi që tasbe mundin e, e shpëlim botë tjetër. Të të dhe më e mira është mos përdoren. Më e mira mos përdoren. Për këtë arsye, dha thot uh, Allahu xhalla jelalu thot Muhamedi sallallahu aleyhi ve selam e kumplet Allahu xhalla uala për tre gjëra, dy mi ka dhën, një nuk ma ka dhën. Dhe dietat thon se atë që nuk ia ja ka dhën Allahu këtë dunjë, ia ja ka rrutur për atë bot ku do të duhet më shumë ajo lutje. Që nuk kupton se po tashuzon te këtë këtu ndoshta atje nuk do ta kështe As Muhamedi sallallahu aleyhi ve selam. Alla dua tham që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 Me lutë, që do të qysh me lutë, që do të të botë ashe mashoj. Po, me lenë Allah, ta është rëgoj, Mishala. Ta është rëgoj, me i zënë Allah. Ale, salam aleikum. Aleikum, salam, të labrekatë. I shumë duke folë për do tëtë adalon seq dhe e gruas nga seq dhe e borit. Në esens, adhurimet që janë bashk pjesëmarës në to të dy gjinit,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 Maz seçëjëse gruas dhe seçjëse burrët. Kemë një telefonat. Na duhet të. Si... Aleikum selam tullah. Aleikum selam. Jepu shëndet situja nga mishkinë. Po. Situja nga mishkinë. Ëh, desha një fletje hoy. Ëh, desha një fletje hoy. Po. Po, uh, jamë në smarç. Çfarë do të më thoni kë ka? Po aja ja jon me falëti Djan, ja bëmë ja jon. Është qartë, është qartë. Se vajza ka isma. E qartë, e qartë. E kom qësë angjo është qartë, është qartë. Ne kemi asnjë anjë ashtën. Përshëndetje, selam alejkum. Alejkum selam Tullah. Përshëndetje, selam alejkum. Ë, uh, e qartësuam dot kët për dallimin. Uh, po, një motor na u lajmërua për një problem që ka nusja e vllaut saj se e kuptova. Ë, uh, nuk ka bonancë do të thotë afërsia, po mirësi sht pyetja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 fillemisht, fillemisht, pëthem, duhet të kontrolohet tek mjekja, gjinakologja, që dëvërtetan shkakun e këti aborti. Në qovë se nuk ka shkak, apo gjithë më shkachet janë momentale, ndodhë dhe qka dhe abortan, nuk kërdi qka kronikët e ka ja, do të dhe qka e quditës më pëndodhë dhe ka ja, pëse për shfaqet kjo problem, atër mund të imi se mund të jetë, mund të jetë se shkaktari kësa është në një siherë, nga se ke çbërset qëllim këqinjet ë të flligjurit e ndryshëm aziliçarat nuk do në pa dikën mirë u dham dikush pse është mirë nga se janë të prishë nga branda dhe pa dhe, dhe fatkeqësisht apo ë aje prishë të atyra mund të dëmtojnë nganjë të tjerat përmes thash sehrët, msyshësit, zilisë e kështu me radhë andaj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 ande urna fane e jam journey po? po? se, po? po? se i kam 10 jam 10 vjeç po e nitis bor bo vih e s'duke pi kafe apo un kafe inshallah po po u mundun vona iko si prekash kush an inshala tashme per gjeni inshallah tashme per gjeni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 dhe lutja e prindin për fëmijet ti, pa dyshim se është gjithmon me lejën Allah Gjellewala, e pranuar të ka Allah Gjellewala. Dhe njerën me ndonjë se duhet bërë doa për fëmijet kërë janë të veqëll. Jo, nga se fëmiju përprindin gjithmon betet fëmij. Do të tëtë, njeri u sado që të rritet, mund tjetë edhe ndoshta edhe babgjysh,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 që usprolën edhe juve edhe të gjithat ata që investojnë dhe përpiqen dhe mundohen për edukimin e fëmijëve të tyre. Pyte rrot është fjala esmer. Esmer gjuna robë është gjuna robë njeriu që esmeri thot i, i zhasht. Andaj është simbol edhe i bukuris, dikur që duket i bukur i që i thon esmer. Do të as nuk është shumë i zi e as nuk është shumë i bardh. Mesatar do thot një ngjyrë që është shenjë bukuris. Është amri mirë nuk prish punën me anxhit doli e amrin edhe pyetja e fundit do thot personi te ishte nga Deniza 11 vjeçar qe pyetje per baben e tij se nje dit babaji duke pir kafe ne fund te filxhonit es sfaq do thot nje nje shkrem e i ber nga mbetet e kafes qe thot ka qen emni Allah akondyne keme akondyne keme fillimisht nga një neve mund te na na dukes se es Allah mir po nuk po di ndoshta ka qen Allah Ndosha ka qenë Allah. Etëraçi mund të them këdrejtim është se çdo kupt që e shqojmë emrin Allah, e ndërrojmë emrin Allah, e lexojmë emrin Allah, e shqojmë madje edhe filxhën emrin Allah. Kjo duhet na përkujtoj për obligimet e mëdha që kemi te Allahu Xhale Wala. Të na përmirëson neve raportin me Allahu Xhale Wala, ta njohim ne kush është Allahu Azhxhal. Shikoj se kjo që është veç kur të shanse emrin ditë ka dal filxhën, gëzohesh diçka mirë, apo bën se të ka dal emri filxhën para mënda së ki më gëzu kur të nje, të din kush është Allah Gjellewala, e para mënda së gëzosh në qofë se i nështrosh, e i bëhesh rab, e i përulesh, e i respektan unat e ti, o, oh, do të flutërash nga gëzimin, këtë du nje, para botës jetër. Ndaj, në i du të anjojmë Allah Gjellewala, dhe në njën e njohësi të knaqemi, të jetojme të lumëtur të këndshme në këtë botë, nga se vallaj nuk ka lumëturi, lërgë Allah gjallë u ala. Dhe afër Allahut nuk ka fri kur, afër Allahut nuk ka shqecim kur, afër Allahut nuk ka dështim, nuk ka dëshprim, nuk ka stres kur, sa më afër Allahut jemi, jemi gjithë në matë sigurët. Muhammedis sallallahu alaihu sallam, kur ishte në shpil me shokën e ti të ngusht e bubekrin, gjatë hijretit, nuk o shpërngullur, u rëthuan nga korejshtë e mekës, që i kërkanin për të vrarë, dhe ishën aqë ofër shpëllës, sa që tha Ebu Bekri pastaj, kur të rëzmendo në këtë rast, tha vëllahi aqë ofër i kishëm, sa që në qovë se ndëku shpëtyre, shikon të vetëm këmpt e ti, këpucat e ti me i pashiku, do të nashete, aqë ofër kanë qenë, dhe Ebu Bekri fillet të shqetso tjo përvejt në ti, nuk ishte frikaj përvejt e fare, por shqetsoj që këj dërguar, drita e udzimit, Gjona Allahu Jalleu Ala, po kishte mundsi të bën të tenduar armiqjeti. Dhe çfarë tha Muhamedi Sallallahu Alaihi Wasallam? Me çka qetësoi në këtë citat? Me çka siguroi në këtë citat tha: "La tahzan, mos gabo të pikllosh, mos gabo të mërzitesh, mos gabo të shqetësohesh, inna Allaha meana." Gasa Allahu është me neve. Andaj ai që është me Allahun, edhe Allahu është me të. Kur Allahu është me dikën, ai nuk shqetësohet, nuk mërzitet nuk frikësot me, ga sa është plët siguri, është plët lumëtëri, është plët gëzim, ga sa është në afërsin e Allah gjelevala. Andaj, sartë të në gjemë emë në Allahut, apo, e shojmë të shkruar dikun, na kujton kjo se, kë Allah, që po e sho tash emë në ti, si kam puntur me te, si amun më obligimet e ti, si qëndrojën në me raport me te, në jesër, amun dhal faqevarë par ati, si qëndroj Fletoria ime e punëve të jetës time, që ne s'do t'ja dorëzojmë Allahu xhalleu ala wala ta lexon çdo njerëj veprat e tij dhe të gjykohet tek Allahu xhalleu ala wala. Kto meziçikemi, gjithë e kemi nga Ky Allah që boshkutëm me ti. Andaj t'na shtuohet falënderimi ndaj tij. T'na shtuohet mirënjohja ndaj tij. T'na shtuohet dashuria ndaj tij. T'na shtuohet frikë respekt ndaj tij. T'na shtuohet ambicia dhe motivi për t'u nxjerrur dhe për ulën më tepër. Gjithsa këto duhet t'na kujtohen. Dhe gjithsa këto duhet t'i arrijmë sartë ashtë të ndëgjojmë emë në Allah, apo të alizujmë emë në Allah. Tësë një nga njëre e shë, për shembul, në forë të kajsisë Allah, dhe me në, qire Allah, po s'ka nevoj me shku Allah, ka se veç forma e kajsisë mjaftëm e kadu se kush e ka kriju ofim. Dhe nuk duhet të përkufizuemi me vetëm të krimi, a për shë, faktët që më pat ligjen, po shkun Allah, o s'të argument se Allah e ka kriju, s'ka nevoj me shkru nga se e dim se Logik që të mëndash se, që ka të bësh me këtë, kajsia, pjesh, ka darda, kafea, që në te përshkunë Allah, ti saj e vedisu me këtë punë, ti që ka po bëmë për bëllë saj, nga se Allahu i ka shpaluos, Allahu i ka shpërnda argumentet e ti, gjithokun, madje Allah o thot, vëfi në fusikum, e fele të bësirun, madje kemi derdhur argumentet e shumta, faktet e ndryshme, që në thirin neve, Taazrim Allahu Xhella Wala ti perule me ati te nshkrom me ati. Ufi anfusukum a zenveten e juaj efela tubsirun ashen tu e pa a din qe sa asht u shkruan dorën tonde Allah, hiç parn kafe ashen tu e pa, kjo ne mirë se shkruan. Ka në kanovë shum qut Allah, mirë po këta gjithsa të bukur apo këto dorë mirë që Allah e ka krijuar, këta sy, gjitha këta, a nuk shihun tu Allah? A nuk na thrasin këtu për udhrimin e Allah Xhella Wala pa dëshim se po vallahi. At dhe mest mjaftojmë që të presumim në rrugën 22 diku të shfaqtem në Allah dhe të na kujtohet se sa mirë ka marrëtu Allah dhe kaq. Jo, por të bëhet kjo një motiv për neve, një një ambicie për neve, një shtytje për neve që të mendojmë se çështë që, që na punë me Allahun xhallahu te wala. Si që ndërgjojmë në Allahun xhallahu te wala. Aymet para ulë ndaj Allah te barekote ra e kështu me radhë e kështu me radhë nga ato që duhet të kujtojmë me rastin thash e ndërgjimit të fjalës dhe emrit Allah apo të lexuar të emrit Allah. Allahun e madhë, e ljus që të nëjë falë me katë tona. Allahun e madhë, e ljus që të nëvëzhanë. E ljus Allahun e madhënuar që të nëjë përmisej raportet me Allahun fillimisht. Dhe ljus Allahun e madhënuar që pastaj të në mundësaj dhe të në furnizaj me raportet mire në ndërmet vete. E ljus Allahun e madhënuar që në ruan nga gjdo keqë bërës, nga gjdo qëllim këqi. E ljus Allahun gjëll e uala që të në mjaftën me at Gjdo magistari, gjdo faltori, gjdo keqbërsi, gjdo armiku, gjdo ziliqari, gjdo kurthari, Allahu në ruajt me ndihme dhe mbrojt në ti nga shërët e tyna. Allahu bof që të jemi gjithë mund rahat shëndash e mirë dhe të jemi nga ta që i ndjekin rrugën e Allahu Gjallahu Ala dhe pasojnë dhe ndjekin mësimete eh, Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, dhe ne me kaqë për ndohemi sondë dhe shikujnë në ruar me shpresë që në shëndat e të mira Takuam eden emisionin e radës javën e arsimë derdat er Allahu ju ruaj dhe mbështej në kujdesin e tij dhe mbrojtjen e mëshirën e tij. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.